gik der jo øh, 17 minutter, måske. 14 minutter er alt for meget. Men man kan jo spørge sig selv, hvorfor er det så, at jeg... Hvad er det, hvorfor er det, jeg snakker om den her rituelle kunst? Hvorfor er det, jeg snakker om, om øh, de her forskellige øh, politiske muligheder, som jeg ser i, i den kunst, som øh, Synok og Gruttibald, Grutt Grutt han... Øh, ja, de laver. Øhm. Jeg har jo altså, jeg har jeg har kendt til den rituelle kunst i øvrigt og haft det som et interessefelt, men jeg har ikke jeg har ind ikke ladet det afsmitte på den kunstopfattelse jeg tidligere har haft og som jeg har haft i mine tidligere bøger ikke i særlig høj udstrækning i hvert fald. Det har jeg nok haft en nogenlunde traditionel modernistisk opfattelse af af hvad kunsten var, at det handlede om nogle iboende kvaliteter i, i kunsten, så sådan noget som en iboende øh, mulighed for refleksion, altså at man kunne reflektere over det objekt, man sad med, øh, og måske derigennem nå frem til en eller anden virkning, at man kunne øh, forstå mennesket bedre, at man kunne komme, komme, øh, komme nærmere en forståelse af mennesket og dets omverden ved at læse øh, digte eller kigge på kunst. Uh, altså en, en temmelig traditionel opfaldelse, uh, som, som måske uh, man kunne sammenfattes i, i begrebet en autonome kunst. Grund til, at jeg så, uh, eller det, jeg synes, der er anderledes ved den rituelle kunst, det er som sagt, at den er virkningsorienteret. Og hvorfor er det så, at jeg, at jeg forkaster den, de digte, de bøger, jeg tidligere har lavet, eller i hvert fald en kunstopfald, ligger til grund for det? Jo, det er på grund af at jeg synes vi står det er på grund af at jeg mener vi er på vej mod katastrofen simpelthen at vi er på vej mod en øh, en klimamæssig katastrofe en økologisk katastrofe jeg jeg har jeg, har, jeg, læser, jeg læser de øh, artikler I kan finde om det ja jeg, jeg følger med i, i, i de her klimadebatter, der foregår i Danmark. Jeg tjekker NASAs hjemmeside, jævnligt, NOAAs hjemmeside. Jeg læser hvad det, de rapporter, der indløber til FN's klimapanel. Og på den baggrund, der synes jeg, det ser meget, meget skidt ud. Jeg synes, det ser ud som om, at øh, at øh, der er nogle, nogle irreversible processer, som allerede er tabt. Der er nogle ting, der allerede er sat i gang, som vi kan rette op på. Som der ikke er noget at gøre ved. Det er sådan noget som, øh, det er sådan noget, som øh, koralrevne de er tabt. Dem, dem har vi opgivet. Øh, isen på Nordpolen har vi tabt. Det er der ikke så meget at gøre ved længere. De øh, processer er i gang. Men så er det, at jeg, at, jeg, at jeg ser, at der muligvis er nogle irreversible processer, som er endnu værre. Og som... I, ud fra, ud fra hvad, hvad jeg kan tænke mig, eh øh, rummer en en anden form for, for for udstrækning i tid, hvor vi kan handle, hvor vi rent faktisk kan forhindre dem eller gøre dem gør de her øh, konsekvenser af processerne mindre. Og det øh, der er nogen der siger at det er, det er for sent klima, vi kan ikke gøre noget. Det er de altså, de smeltningerne øh, opvarmningen og så videre der er ikke så meget at vi kan gøre det for forseen men det, det det opfatter altså meget kynisk jeg tror der er en handlemulighed jeg tror at der, der er mulighed for øh, at, at måske øh, øh, måske der mulighed for at reagere på en måde så der kunne er så der kunne komme store krige store massevandringer og øh, store forsyningsproblemer, store ressourceproblemer, sådan at det kun er den slags ting, vi skal slås med, frem for, for øh, med en milliard, der dør, eller frem for fem milliarder, der dør. Eller der der er mange grader af konsekvenserne af, hvordan vi øh, opfører os nu. Og jeg, jeg har så sat op som sådan en slags, jeg har stillet mig selv det, Altså, det, man kan sige, Den yderste konsekvens det er, hvis, hvis selve grundlaget for, for det liv, der udfolder sig på jorden, hvis det bliver ændret eller forstyrret i så høj grad, at, øh, at der ikke kan eksistere noget. Altså der ikke kan være liv på jorden. Det er den yderste konsekvens, hvis, hvis den specifikke sammensætning af luftarterne i atmosfæren bliver forstyrret øh, i, i høj nok grad. Og det kan man sige der, der tager jeg så lidt øh, og laver en, en en tilsvarende struktur som den jeg talte om med øh, at man man taler om, om at at, øh, at der der, der er en et, et vis øh, nej nej jeg, det, det må jeg selv dømme om jeg det forlader jeg nu snakker jeg bare i tåre lidt og så øh, tager en, en tåre te og så prøver jeg lige at formulere mig forfra igen Jeg har sat et, et, et, et, en tidsramme op for den, her, for den her, et handlefelt kalder jeg det, for den, for den øh, mulighed for at reagere. Og øhm, jeg, jeg siger, at øhm, hvis vi skal undgå de, de værste af de her irreversible processer, det er de processer, som vil vil føre til, muligvis vil føre til ikke-liv på jorden. Det ser jeg som de værste af de her processer. Det er sådan noget, som øh, hvis permafrosten, den den tør, altså den sibirske, og den, der strækker sig hele vandet rundt i et bælte, der, der ligger lavet en, en mængde CO2, som er tre gange så stor, som den der er i atmosfæren lige nu. Og det vil, det vil muligvis føre til til ikke-liv på jorden. Det samme med, hvis de store iskapper smelter indlandsisen på Grønlanden, hvis de processer bliver irreversible, og de iskappen på Sydpolen. Det vil muligvis også føre til irreversible processer af forskellige årsager. En træde er den øh, massedød, der er foregået de sidste år i, øh, i, øh, i regnskovene, hvor der er mange træer, der, der dør på grund af at temperaturstigningen, og som, som så betyder, at øh, at de træer bliver en del af CO2-udledningen, i stedet for at være verdens lunger, eller hvad man nu har i metaforer for, for, for den proces, som træerne de udøver men der siger jeg så at vi har et et handelfelt, det er rent gæteri baseret dog på eh øh, læsning og og daglig studie Vi har et handelfelt på en 5 til 10 år, hvor vi kan øh, hvor vi kan gøre os uafhængig af olien. Det ser der bare, det ser jeg som, som det jeg ser som et realistisk øh, tidssrum, hvor vi kan gøres uafhængige af, den, af de fossile brændstoffer. Hvis vi skal undgå de meget store katastrofer øh, på i et tidsrum der spænder fra 30 til 150 år. Og de katastrofer, de kan så være mere eller mindre omfattende. hvis man stiller sådan et et, et, et en struktur op, så øh, er det væsentligste spørgsmål, kunsten kan stille sig selv. Hvad stiller kunsten op for at undgå katastrofen? Eller hvad stiller kunsten op, når vi er på vej mod katastrofen? Og der er det så, at jeg tænker, vi kan ikke længere... Vi må omdefinere, hvad dybden i kunsten er. Vi må omdefinere, hvad... hvad hvad kunstens rolle, muligheder er. Vi kan ikke længere spille de her dybe, tyske, eksistentielle melodier, der kigger helt ned i menneskesjælen, mens skibet det går under. Det tror jeg ikke. Og det er der, jeg, jeg, at jeg er blevet interesseret i den rituelle kunst, fordi den er virkningsorienteret. Det er derfor, jeg stiller mig et spørgsmål om, hvad udstrækningen er, hvad dybt det er. Jeg opfatter det som, som, at det meste af den kunst, der ser at blive produceret i dag, er ud fra det her perspektiv, og som er mit perspektiv. Jeg opfatter det som om, at den er ligegyldig. Den er værdiløs. Er romaner. Romanen, som, altså, som uh, noget, der udvikler sig fra A til B, som en fortælling, der henter sin dybde gennem og give stemme til mennesker og forstå mennesket bedre. Det opfatter jeg som værdiløst når man stiller sig selv det spørgsmål, hvad skal kunsten stille op? Øh, Fører katastrofen, eller for at undgå katastrofen, eller når vi nærmer os katastrofen? Så finder jeg så, øh, så, finder jeg så dybde i, øh, i øvelse, i stedet for, altså hvis vi siger at dybden i den eksistentielt baserede kunst, i den kun i den... I den øh, i den kunst, der centrerer sig omkring menneskeforståelse, omkring mennesket i det hele taget. Øhm, nu kan jeg ikke huske udgangspunktet, for den sætning. Men, øh, men hvis vi, alternativet til den dybde, vi finder i den eksistentelle kunst, det vil måske, altså, som bevæger sig fra A til B, det vil, være, det vil måske være en kunst, der hentede sin, sin dybde ikke i, og bor længere og længere ind i sindet forstået som en udvikling men, men derimod en, en kunst der baserer sig på en daglig øvelse som, øh, som ikke ikke umiddelbart har udvikling som, øh, som mål men derimod en gentagelse af øvelsen en reflekterende refleksion over nogle værdier Nu tænker jeg på øvelse i bredest mulig forstand. Jeg tænker øvelsen som noget, der er knyttet til, til en handling, og at den handling baserer sig på nogle værdier, som vi kan diskutere, som vi kan finde ud af, som vi kan udskifte, som vi kan vurdere. Så jeg gennemgået en lang række, lang række øvelser, både i form af, af skriften. Jeg har skrevet de samme ting ned hver dag for at se om det kommer en anden dybde ud af det, for at se om der kommer en anden, om jeg i sammenhæng kan nå frem til et lande udgangspunkt for en virkningsorienteret kunst. Jeg har jeg har, ja nu Neunde Katrina der også uh, spiller musik, hvilket jeg også gør, og jeg, jeg øh, hvad hedder det? jeg bor på en lille ø Fanø som har den her folkemusiktradition, hvor der er melodier, der er gået i arve igennem 350 år, og hvor hvor øh, spil, de er gået i arve fra spillemand til spillemand. Det er den eneste levende tradition, vi har i Danmark for folkemusik, altså hvor det ikke er noteret, men hvor, hvor det er, er gået i arve. Og der er, det, øh, det er en, det, der er jeg selv en af dem, der nu øh, står i læger, eller hvad man skal sige, det vil, være, det vil være lidt præsentøst at sige, men altså jeg spiller de her melodier øh, hver eneste dag, øver mig på dem de er godt nok, som regel er det en violinist, der, der spiller melodierne, og så der akkompagnement til, enten på trommer, eller klaver, eller harmonika. Jeg jeg spiller så øh, på sådan en, en gammel sopran øh, sopransaksefon, spiller det. Men det er jo så, fordi jeg er så moderne, og, og rock roll og den slags ting. Så. Det, men det gør jeg, jeg spiller de melodier, og spiller og lærer dem af af den spillemand, der nu er i, i byen. Og det er, det er melodier, der også er rituelle. Det er melodier, der i den grad øh, organiserer samfundet, det lille samfund, jeg bor i, fordi spillemanden har den, de, den øh, altdominerende rolle i forhold til, at man mødes på tværs af alder, og på tværs af øh, indkomst, og på tværs alle mulige ting i den her by, og til alle høje tider, til, til alle fællesskabsting, der spiller. Og, og spiller man en, en meget, meget stor rolle, og man danser de her specielle danse til musikken, som, som øh, i hvert fald, øh, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvor meget det har på sig, men, men jeg har læst mig frem til, at, at når man danser netop øh, både altså kædedanse, som vi også kendte fra andre folk, måske og når man også danser den her, dens at så, så går man faktisk for og her her det sympatiske nervesystem, som er det der har rationaliteten og så videre til det parasympatiske nervesystem, som er det der har med drømmene og kreativiteten at gøre og gøs videre. Så men hvorvidt det helt holder vand, det ved jeg ikke. Da eh øh, nu beskæftiger jeg mig ikke selv med den slags, men, men der det ser ud til folk, de begynder at drømme meget, men, men det beskæftiger mig med. Men, men der er også et, et stort indtag af kaffepunst, altså kaffe med snaps og sådan noget, mens folk de danser. Så det kan være, at det også hjælper til, øh, bortset fra, øh, fra de her danse. Men, øh, øh, men altså den, på den måde er det jo også en, en, en kunst, der ikke er ude, øh, den er ikke ude på at udtrykke øh, kunstneren osv. Det er en brugskunst, det er en rituel kunst spillemanden sætter vel måske sit sæt, men altså er er bare et lille led i den her lange tradition, hvor man genopfører værdien dag efter dag. Altså det er jo hver eneste dag man bliver nødt til at øve sig på dem, hvis man vil indgå i traditionen eller lære den og så, så det er en del af, af øvelsen, som så også hænger sammen med andre, som hænger sammen med hele den tradition, og som jeg synes øbner øh, øh, en en sige, en en anden mul, nogle andre muligheder for mig øhm ja, jeg har altså det det er det er for hvad skal man sige, det det er simpelthen for at tage når jeg snakker om det her nu skal jeg lige prøve at forklare det sådan i forstår hvad det har med klimakrisen at gøre det er for at og og finde en en kunstaffaldelse som i i meget højere grad knytter sig til til den daglige handling til den helt konkrete handling og at handlingen de den Øh, den, bliver, den er baseret på nogle værdier. Øhm, og at de værdier kan man så vurdere og udskifte, som man vil. I det her tilfælde kan man så vurdere det i forhold til, om vi fortsætter olieafhængigheden, eller om vi ikke gør det ved og udføre ritualet. Det for, og for at omdefinere dybde, simpelthen også i kunsten, var det det, jeg sagde, det var måske det, jeg sagde, der er andre der der er en masse andre øvelser jeg har, jeg har beskæftiget mig med. Ehm daglige øvelser jeg har forsøgt at at del simpelthen til dagne op i i i øvelser i lange perioder. Forstået som handlinger der baserer sig på på et værdisæt, bestemte værdisæt. En af øvelserne, det er så altså det der ligger grund til, til, til grund til, for, til den her bog. Og det jeg har været at tage udgangspunkt i øhm, det har været at og og og ville skrive. Det har været at ville skrive noget der der føltes vigtigt øh, på en eller anden måde. Øh, skrive det frem, men som jeg aldrig har kunne formulere. Noget der har noget der har været noget en, en, en, en nogen begivenheder som jeg ikke har givet særlig stor øh, opmærksomhed, som jeg ikke har tænkt har betydet så meget, men men altså som som ikke desto mindre har virket ubeskrivelige. Det har været det, har været det vigtigste. At de har virket ubeskrivelige ud fra den kunstopfattelse jeg har haft tidligere. Ehm og det er en det er en fjeldtur som, som jeg for tog for mange og jeg er sikkert 25 år siden. Jeg ved faktisk ikke helt hvor når det er, men det har været på kanten fra barndom på kanten til ungdom, som jeg for tog alene med min far ude i fjeldet. Og øh, på forhånd der var nogle, nogle små begivenheder, som, har, som, som jeg faktisk også har forsøgt at formulere, lige siden jeg der som 14-15 år begyndte at skrive poesi, øh, men som aldrig rigtig har lykkes Og jeg har forkastet det, men, men nu vil jeg så se, om, om jeg så med en anden kunstnerfaldse kunne, kunne, øh, kunne beskæftige mig med det. Øvelsen gik ud på hver dag at skrive, øh, at skrive hele begivenheden ned. Hver dag at skrive begivenheden, simpelthen. Og ikke have nogen forudtaget æstetiske kriterier for det. Det har været, fordi jeg har jo haft al den tid i verden, jeg, jeg skulle bruge. Jeg har bare skulle skrive den, de samme begivenheder ned hver dag. Jeg har skulle beskrive turen. Det er så gjort i en periode i efteråret. Det har jeg gjort lidt i forsommeren også, og det er der kommet en, en række tekster ud af. De her tekster, det er så nogle, jeg har skrevet i, øh, i januar øh, over en... en øh, og en halandenus tid i øvelsesteksterne i hvert fald. Og grund til det så lige er at dem jeg tager med, det er fordi at, at jeg også vil, øh, jeg vil, jeg vil alle handlinger jeg mig i forbindelse med det kunstneriske, det vil det vil jeg omfatte med jeg vil jeg, vil, jeg vil stille nogle krav til det at de skulle være virkningsorienterede, at de skulle basere sig på værdier. Ehm og normalt så sidder jeg et par år og, og forfiner en bog, måske en tre til 2, tre til 4 år, forfiner en æstetik og en bog og nogle tanker, som jeg sender ind til min redaktør, som siger, det er fint, vi, vi, vi, vi trykker den i foråret, eller vi trykker den i efteråret. Og så er det sådan set det. Så kommer der nogle anmeldelser, som, som jeg ikke, øh, som, som er sikkert er fine nok, men som ikke siger mig så meget, fordi jeg selv har skrevet bogen og sådan noget. Så øhm. Og det, det er egentlig det, jeg mærker til virkningen af bøgerne. Det er det, jeg mærker til det. Jeg ser ikke nogen virkning. Jeg oplever det ikke som, som at der sker nogen virkning. Jeg håber, der måske er nogen, der bliver klogere, eller der bruger det, eller der, der, der synes, det er interessant. Men jeg ser ikke nogen virkning, og især ikke noget, der har direkte politiske implikationer. Øhm, men nu vil, og, og, og et andet problem ved det, det er, at det ikke afgiver nogen refleksion hos mig Det er simpelthen ikke spændende Det er ikke interessant for mig at sidde og forfine den her det Selve det arbejde kan interessant nok Men det er ikke interessant for mig at sende den til redaktøren Det er ikke interessant for mig, at han sender den, sender den videre til sælgerne Det er ikke interessant for mig, at der kommer en grafiker og laver det er ikke Hele, Hver eneste trin i processen er ikke noget, der længere afgiver refleksion Eller afgiver nogen virkning Derfor vil jeg gøre det anderledes ud fra den her kunstopfaldse, som jeg snakker om. Jeg har ikke nogen færdigformuleret kunstopfaldse. Det er alt sammen en undersøgelse, øh, som jeg er i gang med. Jeg leder efter virkningsstrukturer. Ting, som jeg kan bruge til virkning. Ting, jeg, jeg kan lave indgreb med i virkeligheden. Ting, jeg kan forstørre op i større skala, som jeg, så jeg kan ændre noget. Så jeg kan ændre vores adfærd simpelthen i forhold til til øh, afhængigheden af det, den, de fossile brændstoffer i forhold til, hvordan vækstraterne og, og, og vækstideologierne er, er så infiltreret af, af afbrændingen af de fossile, eller så, så sammenhængende med afbrændingen af de fossile brændstoffer. Øhm, men det jeg så gjorde, det var, at jeg bare som et ganske enkelt lille greb sagde, at nu gør det hele omvendt. Jeg udgiver den nytårsaften 2010. Det, igen. det er jo uden for sæsonen på en hvilken som helst måde. Øhm, jeg tager et lille forlag, som hvor det kan lade sig gøre, og som i øvrigt øh, deler, som jeg finder inspiration af, eller som er forbilledeligt i den her retning, som er Henrik Haves, en dansk kunstner og, og digter, som, som har haft et forlag i årvis, som siden fluksusbevægelsen i 60'erne osv., har udgivet borgeobjekter, har udgivet sine egen bøger, har udgivet tilgænger sager, har været billedkunstner, hvor han har lavet sociale projekter, har haft øh, han har haft øh, ja, som sagt forlæg, han han har, han har opkøbt øh, kunsttidsskrifter, som på et tidspunkt, hvor han solgte godt, som han har drevet, og han har haft en lang række sådan udadvendte øh, aktiviteter. Derfor synes jeg, det var et, et fint forslag, forlag at, at tage fat på til til det her øh, projekt. Øhm, så har jeg så spurgt, om de vil udgive den, og så har jeg så udgivet den der øh, nytårsaften. Og der har jeg så, nytårsaften har jeg så taget det første, øh, så har jeg taget øh, omslag fra min debutbog, som hedder Det minste Paradis, som, øh, som, jeg, som jeg overhovedet ikke interesserer mig for mere. Det er sådan noget med, med citater af Thierry Salyot og <laughs> det, det, det, så det, det bliver den første offering, kan man sige. Hver gang jeg laver en af de her bøger, så ødelægger jeg en af mine debutbøger. Så det, det er på forhånd begrænset. Ressourcen er sådan set begrænset i forhold til, hvor mange jeg kan, kan udgive af den her bog. Ikke? Og, der, og der sker en, både en, en slags og der sker en, øh, en, en, en offring. Men, men altså, nytårsaften tog jeg så det, og så lavede jeg det første omslag. Så malede jeg det, og skrev et digt øh, op, øh, på det forsiden, og titel osv., øvelser og rituelle tekster. Og, så, øh, og så, skrev jeg, øh, så skrev jeg til ham, der nu driver, og det lille forlag, jeg spurgte efter ISBN-nummer, det på bagsiden, skrev et andet digt på bagsiden. Så havde jeg omslaget. Først og det er men det er jo bare det er bare hvad man sige, det bare kuriosst så skrev jeg forsiden 2010 og bagsiden 2011. Sådan at at trykken det er er midnat mellem de to år. Øhm. så øh, første nytårsdag da vi endelig fik øh, alle gæsterne væk fra ud af huset, sad jeg mig så ned og lade den første øvelse og det gjøres over som sagt de næste halvannen uge eller øh, måske var det to uger og sånn. Det vil sige der begyndte jeg så at skrive øh, indmaden eller ja, indmaden hedder det vel. Indmaden. Jeg ved ikke om det det jeg har ikke haft sådan en rigid øh, opfaldelse af at det skulle bevæse fra det fra fra Paul men jeg har bare haft en opfaldelse af at det skulle gøre værd trin skulle gøres anderledes at have en eller anden form for for øh, implikation i, i forhold til det her kunst, eller indeværende med det her kunstsyn. Øh, så gjorde jeg, for nu at en lang historie kort, så, så øh, fordi at de skulle laves, håndlaves og så videre, så tilbød øh, det her forlag, Mathias Søge Kokholm, som driv det, han tilbød, at, at så kunne jeg jo få deres officielle stempel så, så han sendte mig deres stempel, sådan jeg til enhver tid, og en, en, en, en lang række af de her ISBN-nummer, eller at de alt, han sagde, de altid vil være til rådighed, så jeg altid kan, kan lave en bog med det stempel, en officiel bog. Øhm, så skulle jeg til at finde ud af, øhm, og det, det kan jeg så bruge, det, det, det er så... Det er så, sige, det kan jeg så bruge. Nu, nu begynder der at komme, begynder der at ske noget. Nu begynder der at komme action, fordi at have sådan en stempel og have i espen, det betyder at jeg for eksempel kan hacke. Det har jeg kun gjort én gang, men, men det, det er noget der er muligt, så kan jeg, så kan jeg hacke en anden bog. Jeg kan ikke jeg kan ikke lide Hel bøger, for eksempel. De bevæger sig fra A til B. Altså jeg lide, der er mange bøger jeg ikke kan lige. Jeg, jeg faktisk er overbejdende at der kun bøger jeg ikke kan lige. Men, øh, men altså så kan jeg gå ind og så kan jeg, kan jeg, så kan jeg tage en bog ind i boghandlen, og så kan jeg meget diskret liste nogle sider ud, øhm, og jeg kan implantere de her seks sider, jeg selv har skrevet på forhånd, som løsark, der hvor de andre er. Så kan jeg på bagsiden øh, skrive en improviseret digt, øh, hvilket er meget gør, og så kan jeg lave det til en afterhand-bog og skrive et spændt nummer så der hæger jeg en bog fra Gyldendal. Det er det der er muligheden ved at have sådan en stempel. For eksempel. Ja. Så skal jeg finde ud af, hvordan det øh, de kunne øh, distribueres. Fori hvad altså, jeg sidder det den her den er, det, det er så en, den har brugt kun i dag på at lave, ikke? Eller sådan noget stil. Og så malede er det mal grundmalede er det går aftes og øh, ja, ja, ehm de, de er unika eksemplar. Hver hver eneste bog, de har to 3 del som er det samme. Det er de her øvelser i hver bog, og så er der er en række improviserede digte og digte fra noget jeg kalder rituelle cirkler, som, som så er forskellige fra bog til bog. Så hver eneste bog er sådan set forskellige 2/3, nogle lav en 1/3 er forskellig fra hvert eneste eksemplar. Så det er unika bøger. Øhm, og dem, dem skulle jeg så have distribueret. Øh, og det, det kunne jeg sikkert godt gøre vi at, at, at annoncere på nettet eller sådan noget. Så var der nogen, der ville sætte en, en pris. Så er der nogen, der vil øh, sende mig en mail, og så skulle jeg sende dem på den. Og det er det, jeg tænkte, hvad, hvad, hvad gør det? det? Det gør jeg ikke så meget. Vel, så, har jeg, så har jeg brugt vildt mange kræfter på at, at, at, at lave den her bog. Men hvad er virkningen egentlig? Så jeg skulle finde en distributionsform, som kunne virke. Det gjorde jeg så igen ved at benytte mig af det her begreb fremmed overtagelse eller hacking. Det gør og og sam blandet med synergi. Det gør så ved at kontakte den boghandel i København, som ligger på Istergade, eller den boghandel i København, som jeg opfatter som som den måske den bedste boghandel. Øh det er, den hedder Istergade boghandel. Der er en et ægtepar der, der driver den, og de har selv læst faktisk alle de bøger, de har i boghandlen. Altså det er, de er, de er mange antikvariske bøger, de har meget, jeg, jeg læser rigtig mange af sådan nogle øh, øh, altså verdenslitteratur øh, litteratur fra, fra, fra øh, uden for fra den vesteuropæiske kanerne, uden for den vestlige tradition. Øh, og det har de meget at De har meget esoterisk litteratur, de har meget science fiction, de har, og, og de har læst alle bøgerne. Det, det, det er virkelig usædvanligt at, en, at træffe en boghandler, som har læst bøgerne selv. Øhm, og gider at øh, øh, faktisk havde jeg kun været derinde en gang jeg havde lige op, øh, opdaget den fordi jeg bor jo ikke i København, jeg bor langt væk derfra jeg havde lige opdaget den, så gik jeg ind øh, for at, at kigge efter noget bestemt, og så inviterede han mig på te, så sad og vi og diskuterede bøger i, i et par timer, og det, det har jeg heller ikke oplevet med en boghandel før, så derfor synes jeg det var et godt sted, der vil jeg lave en fremmed så der vil jeg lave et hack så øh, skrev jeg en mail til ham jeg sagde, jeg lavede her unika eksemplar øhm du kan blive eneforhandler hvis du vil. Øh, og det vil han gerne. Han vil gerne blive eneforhandler. Og det vil jeg så gøre, fordi ved at tilføre ham noget, så vil jeg også tiltrække opmærksomhed til til stedet. Jeg vil vise, at det er et godt sted og så videre. Og så vil jeg, så vil jeg opnå nogle ting, jeg, nogle privilegier ved at han kunne blive eneforhandler. Og strak ganske rigtigt, som man siger. Ganske rigtigt så øh, tilbede han straks at rydde vinduet, når bøgerne kom, sådan at, at de kunne være i vinduet, blive udstillet i vinduet. Og det, det har jeg aldrig oplevet før mine bøger, fordi jeg er en temmelig ikke-sælgende digter. Måske. Ja, det, nej, nej. Egentlig går det godt. <laughs> Egentlig går det utrolig godt. Jeg er en stor-sælgende digter, men jeg har ikke oplevet et, et øh, udstændingsvindue før. Nå, men det er jo bare en lille virkning, men det er trods alt en virkning så eh øh, eh øh, foreslog jeg, jeg skulle komme og læse op, når den så udkom. Og så for at begrænse på det tidspunkt kunne jeg kun nå at lave seks stykker, fordi jeg bror måske 3-4 dage på at, at, at lave hver enkel bog. også og, og og skrive de digte der skal i og, og så videre. Det, det tager lang tid at lave hver enkel bog. Jeg jeg sidder også og eh og, øh, og øh, dem. Jeg printer det ud på på eh øh, computeren og og så syrer jeg dem i hånden, så sætter jeg normalt, det her det er sådan et bare til mig eksemplar, men jeg laver dem rigtig fine, så laver jeg sådan en bogryg, og, og ting og sager, så de, og stempel, og alt det der, så de, er, så de er rigtig fine. Og det tager mange dage, det tager 3-4 dage per eksemplar. Øhm, og det er, det er så det, jeg, jeg forbinder med det her generositetsbegreb. Jeg skaber en kunstnerisk mere værdi. Jeg sælger dem til mellem 50 kroner og 150 kroner, som er nogenlunde billigt for en normal bog også. Øhm, og så skaber jeg altså en kunstnerisk merværdi. Det er bare sådan, nu taler jeg ikke om den kunstneriske værdi, som er i bogen, men jeg skaber en merværdi, som er signaturen, som er det ekstra arbejde, som forfatteren selv har lagt i det, osv. Øhm, og, øhm, og det kan jeg så... Den, den mere værdi, jeg så skaber, det kan jeg så bruge til at omsætte til en politisk handling. Det gør jeg ved, at, at i første omgang, der var det altså for måske at begrænse, at de bare bliver solgt, og så der ikke sker nogen virkning. I anden omgang, at at de bare bliver solgt med det samme. I tredje omgang, så øh, var det så fordi, at jeg ville se, hvad sker der, når der kommer sådan en mere værdi. Og den, jeg oplevede så, at, øh, eller jeg forsøgte mig med at, at sige, at for at man kunne få lov til at købe den her bog, og, og nu også hvor det er øvelser og rituelle tekster, så skulle man igennem en eller anden form få for forberedelse for, for at læse den. Øhm, og øh, så øh, udarbejdede jeg, eller dikterede en kon kontrakt eller tillidserklæring til den her boghandler, som man så skulle skrive under på for at få lov til at læse den, for at, lov, for at få lov til og erhverve den. Og det, den går i, i al simpelhed ud. Det er det mindste, jeg næsten kunne finde. Det var at sige, at, at øh, man, må ikke spise, man må ikke købe andet. Man må simpelthen ikke købe andet end basale madvarer i 5 dage. Det skal man skrive under på, for at få lov til at købe Og det, det siger alle, at det er utroligt utrolig nemt. Det kan jeg sagtens. Øh, men jeg tror, at stort set alle, der har købt den, de har, de har brudt løftet. Det vil jeg gætte på. Og det er en del af det, for det er et brudt løfte. Det binder næsten folk endnu mere til til tingen. Men det det er så fordi der kan jeg opnå en konkret politisk handling. God nok i mikro øh, Men jeg kan opnå en konkret politisk handling ved at sige for at du kan få fat i den her bog til en 50 kroner, som der ligger en en vis mere værdi, så bliver du nødt til at at læve med at forbruge andet en basal madvare i 5 dage så omsætter jeg den kunstneriske mereværdi, generøsiteten, det generøse greb, til en politisk handle hos den, der vil erhverve sig. Det er sådan en struktur, som jeg så leder efter, og som jeg finder frem til, og som jeg formodentlig også vil kunne bruge i større skala, ligesom jeg vil kunne bruge det med at hacke en, en bog og gøre den til et andet forlagsbog i større skala. Øhm... Det betyder så også at øh, der er et væsal i det som jeg så har så har jeg alle de penge der nu er kommet ind på det. Grunden til at det var mellem 50 og 150 det er, fordi jeg kender nogle af de unge, unge digtere som ikke har råd til meget mere end 50 kroner, så jeg tænker at de skal Sigurd han skal i hvert fald kunne købe den. Så han også kan også lære at væremere ryg i 5 dage eller sådan, noget. men det kunne han så ikke. Han har brudt. Det. Han har brudt luft. Uh, andre, de uh, skulle arbejde, fandt ud af, at det også koster penge at transportere sig. Eller der har været forskellige uh, ting, der har gjort, folk ikke lige har kunnet overholde. <coughs> Men de penge, der så er, er kommet ind, dem har jeg så sat i en pulle inde hos boghandleren til uh, arrangementer, som jeg laver hos ham. Og det er, det er så dertil, jeg er nået nu. Det er, at han har stillet hele boghandlen til rådhed. Jeg kan komme ind og lave et litterært arrangement, når som helst. Det vil sige, jeg har en scene nu. Jeg har lavet en fremmed overtagelse gennem sin universitet. Jeg har en scene, hvor jeg kan gå ind, og jeg kan lave et litterært arrangement. Lige nu er jeg ved at arrangere en række samtaler med nogle af de yngre end mig. Jeg er selv ved at være ret gammel men nogle af de unge digtere, som arbejder aktivistisk og arbejder med politisk litteratur, der er ved at arrangere en række samtaler inde i boghandlen mellem, mellem mig og vedkommende, eller en, en anden, jeg har, har, har hvad hedder, allieret mig med, øh, som, så, som vi så optager bare på YouTube og, og sender ud øh, så, som et alternativt litteraturprogram, øh, der, der taler direkte om politisk kunst. Det er jo sådan en forgrening af det, altså det er en, en måde at lave sådan en indgreb på. Ja, men der der er mange andre øh, aktiviteter, der er mange andre, øh, hvad skal man sige, øh, der er mange andre implikationer af det. Men øh, nu vil jeg læse lidt os fra den, for ellers når jeg næsten ikke at læse inden i falder i søvn eller jeg går hjem. Jeg har den udsendte strang til utopier. Grænseløs indtræng min sæd falder ned i sneen natten. Min far og jeg, vi både bor Vi i den orange container ved den store sø ved træde fjord ved en forladt forsøgstation. Vi sejlede ind i den lille jolle til bunden af fjorden. Det var en længere tur, end jeg havde været på før. Vi sejlede væk fra øen og låne i en glasfiberhånd, løsrevet fra sin kop sit samfund. «Vi slette bagagen opp, to rygsækket, telt, en sammenklappelig kano, to rifler, det lille stykke fra båden og opp på landlaget til på helt lavt vann og løftet derefter båden opp, sikrede den, gjør den fast omkring en sten, solen skinner, skinnede, det er mange år siden, jeg sidder på en ny ø i et annet land, i et samfunn, der i ferie med at gå under.» Vi reagerede ikke hurtigt nok korrekt på klimakrisen. De politiske systemer, demokratiet i de vestlige lande, magtede ikke de magtede. Det er ikke at erstatte grundlaget for deres egne privilegier. Fordi privilegierne, ressourcerne og demokratiet var tre der hellere gav afkald på deres frugtbarhed og videreførsel af slægten, end at skulle skilles ad. Lige siden jeg var på den tur, turen, har jeg haft en idé om at flytte ud til den store sø og leve alene i nogle år. Til ensomhed. Det var min fremtidsplan. Det kedede mig at læse Walden, den manglende initiering. Far tændte primussen, og jeg løb rundt, hentede vand. Der skete noget. Han gjorde tegn til, at jeg skulle dukke mig, at jeg ikke skulle larme. Han lå bag nogle sten og kiggede ned mod vandet. Der var et dyr. Han skød det. Det faldt. Vandet i gryden på primussen. Han sagde noget. Han sagde, at det var overstået, og vi rejste og så larmede. Rejste dyret sig igen og løb i løb i modsat retning op over fjellet. Han var en gavet jæger. Jeg har de udsendte strang til utopier. Grænseløs indtræng min sæd smelter sig ned i sneen. Det er tidlig sommer nu, eller sommer nu. Vi sejlede væk fra øen øerne i glasfiberbåde og løsrev os fra love og samfund. Jeg sidder på en ny ø i et andet land i et samfund, der er ved at gå under. Vi går og ture i de kommende bølger. Det er en øvelse i at opgive et hvert krav til skriften, at gøre den fri af sine forudsætninger som et lukket system. En biosfære, vi kan opretholde livet i, mens byerne smelter i den gamle verden. Første øvelse, ankomst. Vi sejlede ind til bunden af 3. fjord i den gule jolle. Det var en længere tur, den længste jeg havde været på. Vi var sejlet væk fra byen, byerne og lagde til ved højvandet. Senere ville båden hvile på tang og glatte sten. Vi tømte den. Min far ragte mig den bagage, jeg kunne bære. Riflerne i en sammenklappelig kano kunne jeg bære den. Den mindste rygsæk, teltet. Min plan er at skrive om den samme begivenhed hver dag i et ubestemt tidsrum, at gøre den det til en øvelse. At frigøre erindringen fra den omverden, det landskab, den udsprang af og fører den med ind i et lukket system, som er skriftens, øvelsens. Jeg har købt en mekanisk skrivemaskine fra midten af forrige århundrede og er uafhængig af strøm, så jeg kan gennemføre øvelsen, uanset om der kommer strømsvigt eller nye katastrofer. Var det min far, der skød efter et rensdyr det, der kom gående helt ned ved vores midlertidige lejre ved bunden af fjorden, mens jeg hentede vand ved elven? Jeg mener, hentede jeg vand ved elven. Tyssede han på mig med sin venstre hånd og lagde sig i skydestilling. Dyret faldt, vi talte højt til hinanden og begejstrede, bevægede os hen mod dyret. Det rejste sig, rystede på hovedet, rystede gevirret. Det løb fortumlet op af fjellet. Hver gang jeg skriver teksten, skal det med. Byttet, som vi tror er dødt, det ligger på jorden, men rejser sig, da vi nærmer oss. Ligesom en række andre begivenheder, som teksten skal trække sine tråde til og fra. Jeg tager udgangspunkt i en i, grunden helt uanselig tur, som jeg var på sammen med min far, men som jeg er vendt tilbage til gang på gang, siden jeg begynte at skrive. Der var nogle bestemte begivenheder og bevægelse, der var nogle bestemte steder i et landskap. Som gav mig nogle grundlæggende naturreligiøse oplevelser. Som gav mig et mareridt om en heks, der sprang ud af klippen. En klippeånd, der kun kunne holdes i ave af, at et bestemt ord ikke blev udsagt. Jeg kan stadig 25 år efter huske ordet, men kommer aldrig til at bruge det. Som gav mig nogle grundlæggende forestillinger om et utopisk land. Det er nødvendigt at tænke i utopier nu og i lukkede systemer i de menneskeskabte biosfære. Jeg sidder i et andet land på en anden ø i et samfund, der er ved at gå under. Vi reagerer ikke hurtigt nok, ikke korrekt på klimakrisen. De politiske systemer, demokratiet i de vestlige lande, magtede, ikke de magtede, det er ikke at erstatte grundlaget olieudnyttelsen for deres egne privilegier, fordi privilegierne, ressourcerne og demokratiet var tre brødre, der hellere gav afkald på deres frugtbarhed og videreførsel af slægten end at skulle skilles ad. Åbenbart. Han var en erfaren jæger, min far, og bekymret for det sårede dyr, som løb op over fjellet. Vi kunne ikke følge det. I stedet undersøgte vi stenene og krattede lyngen der, hvor det faldt. Der var ingen blod. Vi fandt en rensdyrtak. Det så ud til, at han havde skudt for højt, at han havde ramt dyrets takker, så det var besvimet. Vi havde ikke nået at skyde riflerne ind efter transporten. Sigtekornet havde sikkert fået slag i jolden på turen ud på det åbne hav. Det var vi sikre på. Det var det, der var sket. Jeg mener, der er en utopi i det selvreferentielle selvrefer i skriften. Jeg mener, at utopien er en forudsætningsløs væren. Det er vel muligt at befinde sig i en tilstand, som i en tilstand. At opleve, at tilstanden er uafhængig af sine forudsætninger, det er et spørgsmål. Jeg tror, at en del af mit misbrug af alkohol og has handler om at ødelægge eller glemme mine forudsætninger for at være i den tilstand. At svømme rundt i bølger af forudsætningsfragmenter og eller være en planet eksploderet til i tilstumper og stykker. Alt sammen det samme jeg, men forladt af sig selv. Det kunne det samme med det sproglige misbrug gør sig gældende. Det kunne se ud som om, jeg ødelægger sproget digtende, men det er forudsætningerne for sproget, jeg ved forlade. Jeg havde for eksempel min forestilling om en utopi, er en forestilling om den rene betydning, som er en betydning, der er befriet for sine forudsætninger, som er sætningen, der sker, ikke forud, men nu, E ensomheden er hellig. Jeg lovpriser skridt. Alt kan indfolde sig hinanden i sig selv gennem forholdsorner i sig selv gennem det uendelige. I. Ensomheden er hellig. Jeg har haft en forstilling om at flytte ud til den store sø og bo der et år eller flere, leve der vi skulle vandre forbundne tredje fjord og hen til den store sø og sejle op ad søen i den samme klaplige kano. Der skulle være mange randstyr deroppe dybere inde. På den anden side af søen, på den anden bred stod en orange container som viste sig at være en forladt forsyningsstation, der havde været nogle forudundersøgelser, forundersøgelser omkring, hvor vi søen kunne fungere som et vandreservoir for et vandkraftværk. Vi flyttede ind i nogle dage indfollede Min far og jeg boede i den orange container og låde primusen stå og varme for oss med de stikblå flammer. At nævne forudsætningerne er måske at gøre sig fri af dem, eller er det frød, der igen går gennem stuerne med sin ingravering i det guldur, han altid gemmer i lommen, hvorpå der står, at et trauma kan løses ved at blive udsagt? Ved at blive gjort til ånde, mens shamanen både fremmaner og uddriver ånderne, shamanisme, skaber og kvæler. Han! Ved at opfylde et behov, kan jeg opfylde alle behov. Tredje øvelse. Tredje øvelse. Det bliver hurtigt et problem at skulle forholde sig til de samme begivenheder igen og igen. Problemet. Der opstår en ligegyldighed i forhold til beskrivelsen, som på den ene side står i vejen for, står i stedet for på papiret at gå i dybden med de enkelte begivenheder, at udtømme dem. På den anden side er jeg tvunget til at se dem i øjnene i en grad, så jeg dagligt må blive irriteret, træt eller på anden måde reagere fysisk. Eller simpelthen blive i tvivl om, hvad jeg husker eller frigør mig fra begivenhederne. Hukommelsen veksler mellem at være et lukket system, og et system, der interagerer med omverdenen. Elven er tømt. Elven var sort af fisk. Elven er fyldt. Vi gik forbi min far og jeg med oppakningen og senere så vi fuldne falkekræse højt over os. Vi gik i en labyrint af meterhøje runde klippestykker. Jeg gik i et marit. Vi gik og så den skinnede, da vi havde slået teltet op ved den lille dal indsnævring ved breden af den store sø. Søen var grænseløs og det blæste ind fra havet, så bølgerne krassede i øjnerne. Lag vi os til at sove. Hun Hende sad for enden af en gåde. Hun, hende, brækkede min brors ribben op og pustede liv i et ord, der kunne frigøre os fra formen. Der var en fordybning i fjellet, jeg oplevede som ond, som en hul hånd. Om natten drømte jeg om den kraft, der var i den specifikke form. Jeg drømte, at der var en overensstemmelse mellem form og kraft, og at kraften i det her tilfælde var ond. Hun levende gjorde, så min bror og jeg blev stillet en opgave. Hun forærede os et stykke legetøj, en spilledåse, og da vi drejede på den, satte vi hende fri, men ikke helt. Hun havde brug for os, eller sådan her var logikken. For at tøjle den onde kraft, ondskaben, måtte vi løse en opgave. Vi måtte binde hende ind i et ords betydningstæthed. Vi måtte finde frem til det ord, der kunne tøjle hende. Men når vi endelig havde fundet ordet, ville vi blive fristet til at udsige det, og i så fald ville hun ikke kun blive fri til at knuse os, men også være fri for klippen, den stansede form. Det var en lang drøm. Jeg gik i den. Vi løste opgaven. Vi fandt frem til ordet og blev lykkeligt afviklede. afviklede. Siden er der det bestemte ord, som jeg aldrig har sagt. En sten i bevidstheden. Min far sad i forteltet, da jeg vågnede. Han sad og røg, kogte vand. På grund af blæsten kunne vi ikke sejle op ad søen. Blæsten kom fra dybt inde i landet. Og vi blev kastet i land på den anden bred, hvor en orange container stod og lyste. Det havde regnet. Jeg havde ikke lyst til at fortsætte til at komme længere væk fra de sporadiske bebyggelser og byen vi havde forladt. Containeren kunne give os lidt smule komfort. Vi kogte mad. Det drev med kondensvand nede i plexiglasvinduerne. Min far kogte kakao og kaffe. Han kogte vand til kartoffelmospul, var mere kaffe. Vi kogte og kogte. Vi hældte sukker i og drak. Jeg gik ud og satte mig på en sten, kiggede op ad søen. Fjellene på den anden side var fantastiske med deres spidse toppe og eroderede fødder, søen. Næste dag fik jeg lov at løbe op over den nærmeste runding med den riffel, jeg havde lånt af en af min fars kolleger. Min egen salonriffel havde en for lille kaliber til randstyr, så jeg lånte en halvautomatisk kaliber 35 af kollegaen, der havde været modstandsmand under krigen. Sigtet var en rund ring, så man så man hurtigt ville kunne udskadeliggøre et menneske ikke alt for langt væk. Jeg gik over fjellet, over den runde top. På den anden side af det fjell var der en eng, et plateau og en skråning fyldt med sneharer. Jeg havde lige læst kaninbjerget for første eller en gang, så jeg skød femmer, jeg skød Hassel, jeg bar dem hjem. Vi hang dem op i benene og flåede dem. Vi kogte fømmer og en gryde i den orange container. Jeg havde ramt den ene gennem og i panden. Min far mente, kuglen havde rekorseret, at jeg havde ramt den gennem ørerne ind på en klippe og derefter panden. Vi kogte og kogte og spiste. Far var ædru. Jeg så ham aldrig drikke i naturen. Naturen var hellig. Båden var forbindelsen til det hellige. Så hvad var det hellige ved naturen? at den var uden fordømmelse og samvittigheder. Han var smuk i naturen, en anden mand. Samvittighederne er eroderet i vinden. Vi kastede småsten ud i søen. Det var en renselse i et orange kedel. Første løsning. Dagtid tilhører kroppen, nutid tilhører sindet. Du tror mig ikke, det er her, det sker, eller du tror mig, at vi er glade. Da min far tabte sin form, blev han så nærværende i mig. Vi går på stien og er glade over os. bag os, det rensdyretiden er ikke til at advare længere. Det er tid til handling. Vi behøver hvert strå. Klimakrisen er over os, bag os, den verden. Verden. Alt tyder på, at en frelser, vi har brug for, at de politiske systemer ikke magter at forhindre katastrofen. Det bedste, vi kan gøre, er at vente, lære de gamle håndværk, meditere, tænk på, hvem der skal skaffe os maden, ikke tænke på det eller tænk på det. Bliv selvforsyne i det omfang, du kan være det, bygge et drivhus eller dyrke grøntsat i en vindueskamp i huset, i lejligheden, i skuret, for eksperimentets skyld, skulle vi se, hvor længe vi, du, jeg, vil se, hvor længe jeg kan stanse olieuafhængigheden. Jeg mener, olieafhængigheden kun benytte mig allerede af vejret, genstande kun, Købe mad eller spise resten af den mad, vi har, noteres, når vi begynder at sulte, før vi køber mad igen. Indføre faste i et forsvarligt forsvar omfang, sundhedsmæssigt forsvarligt omfang, mener jeg. En faste periode om måneden, eller længere faste perioder med længere pauser. Måske kan vi regne ud, hvad der er det bedste at gøre. Før i tiden kunne vi bruge ilden uskyldigt. Anden løsning. Vi benytter os af radikale afkald. Vi må lide radikale afkald. Bliv i mørket. Gå kun udenfor i den dræbende regn. Vi havde forskanset os i den orange container og gik op langs søen op i fjellet. Vi gik som i en ørken, der lå randsdyrskeletter stadig i pels. En konstant lyd af en elv. Vi kom til et indhug i fjellet. Det dannede en halvcirkel som et amfiteater, men uden sædepladser. Min far samlede en sten op med begge hænder og kastede den mod de andre sten. Det gav ingen lyd. Vi åbnede mundene, som om vi talte. Hvad ville vi have sagt? Hvad sagde vi? Jeg tolkede det allerede dengang, allerede som barn, som en mystisk oplevelse, og da jeg et nogle år senere begyndte at skrive, skrev jeg. Ingen lyd hørtes, fordi jeg ville beskrive det sted, der havde absorberet ikke bare alle lyde, men til sidst også alle andre sandseindtryk, samtidig med, at jeg beholdt bevidstheden. Jeg tror, det var indgangen til en underverden. Et dødsrige måske. Men vi gik videre og på vejen tilbage til containeren skød til måls efter søen. Jeg lånte min far windtester med ladegreb og skød hurtigt alle skuddene af. Hver generation har haft en verdensomspændende trussel at skulle forholde sig til. Vi må give afkald på det meste. Selvom det ikke hjælper, hjælper det ikke. Øvelse. Det virker skæbnesvangret, at menneskets udvikling af teknologien er kommet dertil hertil, hvor vi med supercomputere kan lave klimamodeller, troværdige simulationer, som kan forudsige undergangen, katastrofen som en konsekvens af selvsamme udvikling. Og at netop den forudsigelse er blevet mulig på det tidspunkt, hvor det er blevet nødvendigt at ændre adfærd, nødvendigt at afvikle forudsætningen for teknologien, nemlig olieafbrændingen, som om udviklingen har ført os frem til det skæbne valg til spådommen. Jeg satte mig på huk i stævnen, jeg lagde mig på albuerne, kunne se mange meter ned til bunden af vandet, det er bunden af fjord, jeg kunne se skærende tang, vi læssede af, sikrede båden, det var en barndom, eller det var på kanten af ungdom, jeg stod på land med riflerne på ryggen, de ragede op over hovedet som et gevir, som på en ungtyr. Jeg læser flere og flere bøger om tidsrejser, men det er ingen løsning, det er en billig fantasi, det er vinter, jeg læser i avisen at over 60.000 mennesker er døde i 2010 i oversvømmelser og skovbrande og så videre som følge af klimaforandringerne. Og flere endnu er sult, ødelagte afgrøder. Men vi fortsætter afbrændingen. Vi fortsætter den oliebaserede produktion med øget styrke, Mennesket er en svulst, dyret faldt. Vi løb ned til dyret. Det lå med hovedet kringet bagover og det store gevir Min far talte om, at vi skulle sejle hjem igen, at det var heldigt, at det lå så tæt ved båden, at vi var fri for at slæbe det, og så, og så, og så rejste det sig og løb op over fjellet, rystede det hovedet og lundede videre forvirret. Vi løb tilbage til riflerne, der lå ved den midlertidige lejre, nogle 100 meter væk, forvirret. Vi havde ikke haft tid til at skyde riflerne ind efter transporten. Vi skød riflerne ind. Sigtet havde fået et slag. Han skød en meter over målet. Han havde ramt gevieret. Det vidste vi. Der lå et stykke af et gevier i nærheden af det sted, hvor dyret havde ligget. Jeg bare rundt på gevierstumpen, som var den af guld. Et relikyre. Vi gik fra vand til vand. Vi skulle bære bagagen af to omgange fra bunden af fjorden til bredden af den store sø. Det tog en dag. Frem og tilbage og frem. Vi gik gennem en labyrint af klippeblokket, mens fuglene jagede over os. Mens fuglene kastede sig ud fra klippen, kastede vi os ud fra klippen. Min far bar den sammen klappelige kano på ryggen. Vi gik mellem 3-4 meter høje huse på bunden af en dal. Elven havde været sort af øder. vi forstod, at vi måtte græde. Cirka halvvejs blev vi overhalet af en mand. Han havde fiskeøjne og tilbød, at vi kunne følge ham over i søen. Alting bryder sammen. Der er en fejl i det lukkede system. Smeltevandsælven er tørret ind om sommeren nu. Elven er sort. Dækningen, der ikke beskæftiger sig med at menneskehedens største trussel, KK, er ikke værd at beskæftige sig med, fordi alt andet er at spille violin, men skibet går ned. Det er selvfølgelig et ulykkeligt kunstsyn, som jeg kun kan tabe min fremtid på. Enten har jeg ret i, at vi skal ændre vores levevis radikalt allerede nu, hvis vi i første omgang skal undgå verdensomspændende sammenbrud, krige, borgerkrig, sultkatastrofer med mere om cirka 30 år, og i anden omgang undgå at ødelægge selve livsbetingelserne, nemlig den specifikke sammensætning af luftarter i atmosfæren, eller også har jeg uret. Hvis jeg har ret, lykkes mit kunstsyn kun, hvis det afstedkommer en øjeblikkelig og radikal ændring af vores levevige, som kan afvæve klimakrisens værste konsekvenser, og ellers mister det sin gyldighed i takt med de store krige, den store sult og senere. Hvis jeg har uret, hvis der er tid nok. Hvis klimakrisen ikke får de katastrofale konsekvenser, men bliver afværet, mister mit kunstsyn sin aktualitet og gyldighed, fordi den omverdens problematik, som jeg baserer det på, ikke er gyldig. I begge tilfælde ophæver kunstsynet altså sig selv som en offergave til en fremmede intelligens. Det er så de mange at de konkrete øvelser, kan man sige. Det jeg så har gjort, det er, at jeg ud fra det, det er øvelserne. Så det er, så, og, og en slags forarbejde til den rituelle cirkel. Det rituelle definerer jeg som, som det sted, når jeg som kigger på det rundt omkring, hvor jeg finder det, som det sted, hvor, hvor ikke-mening bliver transcenderet til mening. Gennem ritualet, sådan set. Og jeg har så, efterhånden som jeg har skrevet, den, den samme fortælling igennem, igen og igen. Så du gør der selvfølgelig en struktur op, fordi det er nogle af de samme nedslag, der er i fortællingen, som jeg ikke har, har tænkt på. Og, og det er ikke den samme struktur, der er. Altså det vil sige, at hver enkelt tekststykke, det har selvfølgelig sin struktur. Men der, du går en overordnet struktur op, som jeg så kan reducere til begreber, hvis jeg, hvis jeg vil det. Og det, så har jeg lavet sådan et... Det er en lang, lang forklaring, som jeg ikke gider at komme ind på nu. Men jeg har altså gjort det, at jeg har lavet et øh, improvisationssystem, hvor jeg blandt andet ved at aktivere den her øh, struktur, så kan improvisere digte på stedet. Altså udføre en rituel cirkel, hvor jeg lægger otte stykker papir ned i en cirkel. Og så har jeg en række figurer, som repræsenterer øh, mytologi og øh, valg, som man træffer osv. Og, og så skriver jeg i en spiral på alle de her otte øh, cirkler en tekst, som bevæger sig rundt i en spiral, sådan at det faktisk både kan læses øh, øh, vertikalt og, og højsentalt, alle de her otte tekster, og det er så det, jeg kalder en, en rituel cirkel. Det har så, øh, det, har, det benytter sig også øh, af, når for eksempel vælger om jeg har en masse igangsætter, jeg har nogle mysterier, jeg skriver, øh, skriver ud fra, jeg har ting og sager, som, kan, kan, som gør det muligt for mig at improvisere det her, som alt sammen har har rod i øh, nogle af de her strukturer, jeg har, jeg, jeg har herfra. Den struktur, der udfolder sig, det er, sådan se, altså det er ankomst, ankomst til bunden af 3. fjord. Samtidighed, jeg går op til elven, mens min, min far skyder et rengsdyr. Øh, øh, transport over land, fra, fra vand til vand, fra salgvand til færskvand. Transport over vand, fra land til land. Den orange container, som er det første menneskeskabte i hele det her. Øh... øh Drabet på, på øh, Harne, som samtidig er et litterært drab, fordi det er øh, et drab på Hassel og Fømmer, som er noget, jeg har fundet i litteraturen. Øh, og fra det første øh, drab, som er et erstatningsdrab i forhold til, at hele ideen er det her randsdyr, som falder og rejser sig igen osv. Der går vi op over fjellet, hvor vi så når til den her cirkel, som øh, hvor ingen lyd ka, kan høres. Øh, som jeg så betegner som et et indsigtens sted. Det vil sige at, at jeg laver faktisk jeg kondenserer det til en struktur der går fra, fra ankomst til, til øh, Ankomst til indsigtens sted, som er det rituelle, den rituelle cirkel. Og øh gennem at jeg så gennemspiller den her rituelle cirkel, der kommer jeg så frem til det jeg opfatter som som øh det egentlig virkningsorienterede øh, digte eller de, de, de, de uh, mystiske digte. De magiske digte. Hvor er jeg, vil give en prøve? Som det allersidste. Vil du forlade mig skriften, den Grønne, indhegning at plante mine sole i. Jeg klipper mig skråt og ligger flat på en madras og allerede myte. Du er velkommen til at tage dine venner med, hvad er, er ikke jeg træder på selvindbildningens græs igen. Som at skriften, som at leve i sin form, os vi I inde i et menstruationsmørke i det ser, at teltet dem, de hierarkier, avlervand ved. Jeg hentede vores ånde i en beholder mens forfæderne, ham der, der, der skød byttede, gennemspillede nylongudder sine regelsæt. Jeg skriver konsekvent med en andens køn, viser jeg mig for dig, som en brud i skriften, Forlad mig bare til fest og intelligens den der fører forlod mig kom til bage som en parcel med et træ med skrig nu Jo dyber du ud af mund den i gang sættende sten. Et andet begreb at bevæge tungen jeg. Til at betegne, hvad hedder den det? En lyd de døde venter under begrænset buske. At tolke vinduet er blindt. Er er du en falsk helbreder her? Har du chancen for at lade dyrene i grøften? Ede av min hjernesyn? De maurer ønsker om innsikt er til. Sal griper du mynterne når jeg rasler sammen i dine hender? Skal vi sidde stille i myggenes nat? er en enkelt krop i en elskedes krop for jeg fortsætter ind i ørknens skelettet regler var regler om at agere mellem talismaner i gangsætter nye erkendelser at hente naturen frem i dyret faldt i chok og rejste sig Bagefter en diskussion om dyret, vi ikke vil dræbe. Rituelt digt. Om et selskab, en mand sad i alene, sidder to fugle i hænderne i bil, visker kun flugt fra samvittighed. Mit liv er ansvar, vigepligt fra opvækst, betonggrå himmel i fri stat, er aftaler og glatte at træde sin psykologi på. Og med renhed, mener jeg, uden individuelle interesser. Jeg gider... Ikke misbruget længere, heller ikke det sproglige. Det, jeg skriver, er træfældning i hænder, så svedige, att mennesket må falde sig om halsen. Min skygge spacerer over et stadion af angst. Hvor længe kan vi udholde månen og bilerne, deres sprøjter sølv i vores egne i søsterbil, er den mest radikale tanke, jeg har tænkt en andens sandsynligvis. Jeg tror, jeg her. Jeg er siddende her hele natten, og jeg skal først nå toget i morgen tid. Jeg er siddende her hele natten, og jeg skal først nå toget i morgen tid jag tänker på det på det själv och dina egna texter och man nu ser på ditt författarkop du, du är inte intresserad av de gamla böckerna men man kan ju fundera på är det stor skill på dem och alltså när du läste det var ju väldigt intressant med hela den här förberedelsen och så kommer då texterna från din afterhand översatt bok och så sitter man ju och funderar på jag har ju inte hört dem inte läst dem så funderar man hur kommer det här att låta med all det här introduktionen du har och Då fick jag en en lite association vid sidan av om en helt annan bok som du har varit inblandad i som heter Kärligheten till hederslandet var drivkraften som är ett projekt där fyra författare vandrade runt på hela Marken i Gyllen i spåren av Jeppe Åke och så tror jag mig precis att det var någonting i de här fälttexterna som påminnde om då tänker jag tänker inte speciellt din text utan de här, de här det här texterna och så tänkte jag att det det där kan man också se som en sorts överses projekt med en kollektiv övning och att det kanske ligger någonting kan någonting av det här hållningen alltså kanske finns före det och nu har du kommit med en teori för det som gör att du plockar upp någonting i ditt skrivande som blir mer radikaliserat eller så. Det är det så hade du sett det faktiskt för i de sista par uta det har ju varit mycket tänk att att det det det mest upplagda lite där springe praksis af en daglig øvelse og hvor hvor vær tekst havde et, et bestemt formål. Øh, det er altså en stiksen faktisk. Ja, ja. Øh, fordi at han øh, udover sin øh, præstegerning har øh, var så fattig at han, han at han skrev de her bøger både for at opnå en politisk virkning med samlede norden og, og og og fordi han havde en tanke omkring øh, landbrug og landbrugets eh øh, som kunne forbedres og øh, fordi han bundet os og han er mærkeligt sam surium men eh øh, samme surium med eh og værdiaffalds og i høj grad synes han var virkelig så han skrev alle sine ting kun for at få penge faktisk ikke? og og for årsomlighedstekster og, og, og så videre så skriver han nogle ind i kaos. og det andet du siger med at, at det lyder som mange andre ting også det er jo så fordi at, at her det det den på måde hvor på i virkeligheden så det derved at jeg, de her tekster altså jeg har skrevet ehm øh, direkte i det jeg så kalder konfrontation i det her tilfælde i i en uh, performance. Altså det er tekster jeg, jeg skriver live med på og læser op, hvor hvor jeg så også benytter mig af, af musik eller en slags ting og, og hvor hvad skal man sige mange af de her mange af virtuelle uh, cirkler er så også nogen ting jeg benytter mig af, startet i hvad sige, en en skriveskole op. Det er nok vi arbejder på nu i her omkring Klokkers klasse og så kan vi blive mere kreativ fordi at det liksom er at repræsentere kerneområdet for, den, for, for det øh, politiske syn der, der, der, der har været somofascistisk i, i mange i mange år videre. der starter der er vi nogle stykker øh, der ser altså, folk der bor der hvor, hvor jeg så har tilbudt min min hjælp som er interesserede i at samle mange af de her unge derran og og egentlig bare få dem til at skrive dagbog hver eneste dag. Fordi at vi regner med at hvis det er, hvis, hvis de begynder at skrive dagbog, det vil de ærligt sig, det vil være mærkeligt hvis de gør det med mindre de har en far eller en mor der er skolelærer Men ved de skriver dagbog hver dag, så opdager de at at, at sproget kan bruges til til erkendelse, til refleksion plus at de simpelthen får et værktøj og og læselitteratur med interesserer for litteratur med plus at de jeg måske danser det faktisk. Eh så så på den måde og, og, og der, er jo, der er det jo så de her er der jeg, jeg benytter mig af til det. Jeg underviser også på forfattergrund i København, hvor det også af mange af de her ting vi biblioteker og det det kunstsyn der vokser ud af teksten og Jeg underviser på øh, jeg underviser på noget der hedder øh, forfattergrund i Esbjerg, hvor der altså aldrig øh, har været nogen i derer tiltag, øh, hvor, hvor folk der så og man man altså var jo også diskuteret de, de her ting, det, på måde, det er så konfrontationsdelen, hvor og almindelig indgår i en masse andre ting, som jeg tidligere og overhovedet har været interesseret i, fordi det er opfattet på som autonom, men hvor jeg nu egentlig ser det som prostekst og lejlighedsteks. Det er godt at, være, at den døde krop meget aligner øh, lidt, øh, den anden, men det det er så si, hvis man begynder at læse det som, som øh, næst betydning ud af så, så er det et helt andet livssyn, der har her. Denne, hele fortællingen opfatter jeg som allegorisk. Øh, og jeg opfatter det som en tieringsfue, altså det her med, med bevægelsen fra, fra ankomst til indsigt. Og alle de der ting, det, det er noget helt, et helt andet indhold, faktisk, der i det andet. Hvor jeg opfatter de seneste tre digsamlinger, altså i morgen igen fra 2004, og, og film misbrug fra fra 2000 og hvad var eller 7 og en og, derbunden og, også misvidt fra 2009 opfatter jeg rent faktisk som en, en diagnose først af systemet altså af, hvordan individ økonomi og og, og, og, og, og, og, og, og og samfund hænger sammen det næste er hvordan og tanken om ubegræssighed også i ressourcer, som vil føre til misbrug, og hvordan misbrug det manifesterer sig i steder. Og den sidste, som en sproglig undertøjelse af, hvilke værdier der er i sproget, hvordan man kan nå frem til værdier, hvordan forholdsordene, for eksempel, romaneutopier og, og den slags ting. Så det opfatter jeg de tre som et forarbejde, som en diagnose, hvor det her så er <laughs>